Через це дивуюся, що хочеш джерела шукати між болід. Вода чиста у джерелі протічнім. Словаці були багатозначні, але тоді я їх ще не збагнув. Досить було, що архімандрит мою мандрівку не заборонив. Отож, за Любки з певним хвилюванням одягся в перегринську одежу, Примітка перегринська пілігрімська мандрівна, перегрин-мандрівник. Точісенько таку, в яку були одягнені й мої майбутні співподорожани – Созонт та Павло. Одежа була чорна, сполотна, без розкриль, тобто не розділена навпіл, але пошита щільно, як дияконський стихар, із вузькими рукавами – Цю накидку перегрини носять поверх звичайних одеж, схованих під нею На грудях мають підвішеного хреста, підперізуються шкуряним чи вірьовчастим поясом, а при боці мають тиквицю для води За плечима – мішок із потрібними речами і харчем А ще й одяг короткого плаща панчу, що покривав від дощу плечі Мішка я мав із повощеного полотна, схожого на чорну шкіру. На ногах міцно прив'язані сандалі, на голові чорний шолом, кругло над головою розпростертий. А в руках у нас були грубі палиці, що сягали пліч, почорнені. Така одежа була нам потрібна, щоб кожен бачив, що ми перегрини, і відповідно до нас ставився – щоб охоронитися від сваволі урядових осіб і щоб не мали нас за людей непевних. Адже чимало бродячого люду вешталося по дорогах і не всі бували добромислені. Отже, ми хотіли забезпечитися від прикриху дорозі трафунків. Деяко Созон був сильною будови чоловічина. Мав Сорок і два роки, але борода його вже посивіла по краях, так само й густе чорне волосся, тобто голову мав пелехату. Із тих пелехів витинався широкий качиний ніс, а чорні палки очі дивилися, може, й запогрозливо, світив із них великий розум. Отже, зовні виглядав Созонт на людину суворих звичаїв. Може, і святошницьку. І я спершу подумав, що він із тих, котрі не тільки ставлять жорсткі вимоги до себе, а ще більше до інших. І коли ті інші не вкладаються під ті приписи, гнівно їх картають. Гріх, як на мене. Згодом я увіч переконався, яка облудна може бути людська зовнішність. Його намір написати Четі Мінеї був цілком святобливий. Але ще в Житомирі, пробуваючи у взаємних бесідах, я переконався, що цей намір більше подобає на ідея фікс. Примітка нав'язлива ідея. А ніж на серйозний, і то з простої причини. Сузон ти справді хотів переконатися, що чуда творяться і в його часи. І пильно збирав усі випадки чудодіяння, старанно їх записуючи, але мав хворобу підозрілості. Отже, ніколи не брав оповіджені фабули за істинні. А сам вирушав у ті місця, де чудо відбулося. І ніби королівський возний провадив ретельне розслідування і розшук за правом. Він був дочернецтва правником і служив у громадському суді, доки не збридив цим світом і не пішов служити Богові. Річ у тім, що живши у світі злочинів та переступів, посварюють ганини, нападів, позовів, наклепів, йому голова від того почала паморочитися і був переконаний якимось мандрівним іноком, котрий йому доказав, що безкорисність – це відділення від усіх бездільних справ. А інакше життя є досконалість християнського буття. Християнська ж досконалість є наслідуванням христового життя. А Христос поклав досконалість не в іншому, тільки в безкористці».